shoto ni wote billahi wa rakhtu bil jibt wa dawuti wa istamsaktu bil 'urwati wutqa samiu min khalaq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 في قائلها الى جنات النعيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي تركنا لمحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ايها الناس اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فاين في تقواه سلام الدنيا والاخره ومن اتقى وفق واتزودوا ليوم المعاد فاين خير الزاد التقوى ان للمتقين مفازا kitabu Allah wa khair al-hadi Hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar Allahumma najina minha ya rabbal alamin rawat tabarani min hadith nabi Dhurri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala kamal hadha ad-din annahu min khairin illa waqad bujina wama min sharrin illa waqad hadbara ankum ndugu zangu ndugu watuku wa kiislamu baada allah subhanahu wa ta'ala sala muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallahi niwazi tajaribu kuzihifadhi na kuzihisabu neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yetu hatuwezi kwa kuwa neema la za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi ni nyingi wa antaddu ni'matullahi la tuhsuha laitujaribu kuzihisabu na kudhibiti hizi neema hatuwezi kabisa kwa kuwa neema za Allah kwetu sisi ni nyingi min neema yoyote ni toko Allah subhanahu wa ta'ala na kubwa katika hizo neema ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia wewe katika watu ambao kwamba wameikubali kilima tukufu ya la Islam inatufundisha يستأذن For well, how is your really how what in the way ma família huonesha kwamba Na kwa mazingira palekea hao wazazi wawili kuashima hawa wazazi wawili wako sina heshima aljahlu wasu tabia ni kitu kwa kwamba kinaitwa jahili jahil adab ukaishia mtoto kukosea heshima al-Imam Ibn Qayyim asema man ahmala ta'limu Allah yule amekuwa mtasembea kumfundisha walada mtoto akakataa kumfundisha mtoto ilmu amekuwa ni farḍu na a lazima ufundishe ya dini mayanfa'uhu yale amekuwa mtunufaisha hapa duniani na kesho akhera usuda Wallahi umemkosea mtumwa ينتفي ا آه... ishi wakitodaa Aihanaasi nawaasiukum na wasi nafsi bitakwallah aza majalla fa so inna fi salamu wa wa sababu kubwa ni sisi wenyewe ambao kwa tanguliza kujua dini yake na kujua haki za mtoto wake mishore akapelekea kumlea mtoto sivyo mtoto ni binti amemfundisha hakumfundisha kisha amepata degree, anapata master. Mwisho graduation, ana graduate, ya kwamba shahada mbili, shahada ya kwanza ni mimba anakuja nayo na shahada ya pili ni karatasi ambayo haitamfaa hata chochote. Kwa nini? Hii ndio Kwa pombona wazazi kuasiwa wazazi kukosewa heshima dalika minjihataini hi katika njia mbili kwanza يسمع كل طنوبه مدام بيزوت يؤخر الله ما شاء منها الى يوم القيامة الله مدام بيزوت اللي قاموا واطوا المعاشه اللي مفهموا ارض الله يؤخرها اكاليفه سيفه القيامه اسبوك you are nguo yake kuna kamba na hii kamba anafanya nini you staffa bidalwi kamba anavurutwa na mwenye kushika kamba hili maji kwenye ndoo vipi yakamwambia sababu hamliko inapelekea watoto wawili au wazazi wawili kuasiwa atanaqulu ni mambo kubongana vipi maneno yako ni kinyume na vitendo zako yani huko unamuamrisha khairi na wewe hiyo khairi hauifanyi huko unamkaza shari na hiyo shari wewe unaifanyi ndiye abdusamak yule anajumla kwa kulelea mtoto wake akimwadibisha akimfundisha na mwambia yakun awwala ma tabda bi kwanza La kumrekebisha wangu kwanza anza one 3 Watoto wetu, tunawalea wali kwa sababu nyumba ile eh, ni nyumba ya Kiislamu. La shaka. Kiwa nyumba yako si ya Kiislamu, ikiwa wewe watoto wako muelekeezi wewe si mfano mzuri, tambua kwamba huyu mtoto kesho atakugeuka. Tambua kwamba huyu mtoto kesho atakwaasi. Jua fitaka kisawasawa sawa kwamba huyu mtoto akaatunika na wewe, pale atakunika na chombo zako, kesho atakosea adabu, usilaumu Jamaa. Usilaumu misimu ilaumu wewe inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala يا أيها النبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم لمن كرام الفرشيد ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي صحابه رسولي اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودل شرك والمشركين وانصر من يشرك في كل مكان من عباد العالمين وربنا يصلح